і зиркнув через дзеркало на Женьку. Ну-ну, думала вона, спостерігаючи, як летять додолу пасма його волосся. А його не раз збита голова набуває своєї істинної форми. Цікаво, що далі? І чого явився? Ніби на районі більше перукарень немає. Вирішив нагадати про себе? Ну-ну. Ха тільки Рута розтулить. Я йому пригадаю Іллю. Його водоапарат і шви на брові. Але Ден мовчки висидів процедуру, подякував, не підійшов до адміністратора розраховуватись, а поклав у руку майстрині купюру, знову глянув на Женьку, вдягнув темні окуляри і вийшов, блискаючи голим черепом. Що це було? спитала Ірочка. Мабуть, НЛО», – сназала плечима Женька. А, вдала ніби щось зрозуміла перукарка. Дівчина фиркнула, знову глянула на манітур, позакривала всі вікна, у яких читала про письменника журналіста Віктора Сергійовича С, і потерла скроні. Ні, так і не проста задача – зрозуміти чоловіка. І що в їхніх головах вариться? Запіка мобільний. Вона відкрила смс -ку. Не можу тебе забути. Вертайся, поки не пізно. Дурдом, проборкотіла Женька. Розділ тридцять дев'ятий. Вони знову вийшли з кав'ярні разом. І знову десь на лівому березі греміло, віщуючи зливу. Але головний бій Амалії минув чи то від кави, чи від дивного дивового вина. Пройшли пару кварталів пішки. Кожен розумів, що зараз доведеться прощатися, але обом не хотілося. Віктор не знаходив приводу якось подовжити спілкування. Якби він не був сліпим, міг би запропонувати жінці будь-що. У Києві скільки можливостей провести час разом, але що він може зараз у такому образі? Хіба що знову сісти в таксі і проїхати поруч кілька кілометрів? Дати їй вийти біля знайомого під'їзду і рушити додому – на виноградар пити пиво і міркувати про дивні ігри дорослих людей. Це вже не смішно, якийсь День бабака вийде. День бабака – американська комедія з елементами фантастики режисера Гарольда Раміса за мотивами історії Денні Рубіна, головний герой якої багаторазово проживає той самий день, 2 лютого, опинившись у петлі часу. Ходити по колу, то нічого не змінює. Але що наразі робити, він не знав. Хотілося поговорити з женькою, що там відбувалося вчора, дізнатися, що це біда в Амалії така, що й жити не хоче. Зрозуміло, то особисте, але хіба кожна жінка ось так зависає на краю після того, як розбивається скельця її рожевих окулярів? Вони таки піймали таксі. Точніше, це зробила Амалія. Їхали поруч на задньому сидінні так близько один до одного, що, мабуть, можна було почути стоки двох сердець, якби на гуркотінні машини повибоїнах в асфальті, що зійшли разом зі снігом, як жартували цієї весни в місті. Але треба було діяти, адже взагалі невідомо, чи випаде їм нагода знову побачитися. «А ви, я розумію, живете в цьому районі не дуже давно?» – порушив Мовченко Віктор. «Так, не дуже. Рік менше, менше». А я місцевий мешканець, знаю кожен закапелок цих північних околиць. Я взагалі Київ добре знаю, але то вже набуте з книжок архівів, розмов зі старожилами, фільмів. А знання району свого дитинства – це ніби в крові. Так, я розумію, я теж добре знала колись мій район, але то було в іншому місці і, здається, в іншому житті, – зітхнула Амалія. У мене є пропозиція до вас, – промовив Віктор, – не повертаючи обличчя до неї, а ніби дивлячись уперед по ходу автівки. Пропоную провести вам екскурсію, хай би як дивно це звучало. Дійсно, звучить дещо дивно, пробачте, але я згодна. Якщо ви знаєте, як це зробити, б ні, але не сьогодні. У мене вдома кішка голодна, приблудилася, тепер мушу дбати. А ви не знаєте, яку їм рибу дають, сиру чи приготовану? Чи краще купити котячий корм і не мучитись? Не знаю. Пес у мене був, а на котах я не розуміюся. Ви невдовзі розберетеся, вона сама вам підкаже. Просто треба час і терпіння, промовив Віктор, наголошуючи на слові «час». «Час?» – зіткнула Амалія і змінила тему. «А що ви хочете мені тут показати?» «О, пропоную десь зустрітися завтра, а я подумаю, що вам було б цікаво. От, наприклад, неподалік Кирилівська церква з роботами врубеля. Були там?» «Ні, соромно, але не була, хоч скільки разів уже проїздила повз неї. «Тоді велкам! Я не буду вантажити вас цифрами й датами. Там треба просто побути, походити мовчки і подивитись». «Подивитися?» «Ну, ви подивитеся, поділитеся враженнями. А я?» «Я там був разів десять. Уперше в дитинстві. Нас зі школи водили на суботник на територію психлікарні, як тут кажуть павлівки». «А, фронт за 103? Знаю!» «Знову невесело сміхнулася Малія». «Так, 103. Ми згрібали там осінні листя, а потім янишком просочився з групою туристів, «До церкви. Але то я розкажу вам завтра, бо відчуваю, що ми під'їжджаємо до вашого будинку». «Як то ви відчуваєте?» – ще роздивала жінка. А Віктор на мить вирішив, що його викрали. «Як?» «Ну, з поворотів, люба пані, з поворотів. У мене компас у середині, то може наберете мене з вашого мобільного?»